Перестрах розповзався по солом'янці, наче лишай по тілу. Ніхто нічого не знав до пуття, ніхто нічого вочевидь не бачив, але гнітки перечуття поволі закрадалися навіть у душі скептиків та поміркованих інтелектуалів. Знову розкупили в рійських крамницях сіль. Мило носили ящиками і ховали на горищах. В черги по хліб ставали родинами і брали воднораз по сто паляниць. Сушили сухарі. Висмоктали газ із цистерн, що червоніли в обгородженому парканом закутку Солом'янського ринку. Гасовщик виносив цистерни перед очі розбурханої черги і викручував їх, наче мокру білизну. Почали було теревеніти, що ось-ось подорожчає горілка. І горілки враз не стало. Тітка Дора завбачливо привезла 117 ящиків із білоголовими пляшками і сховала в погребі непитущого свекра, з яким молодих примирили злі напасті останніх тижнів. Дядько Денис усе ще кукурікав за ґратами жовтого дому і по тому кукуріканню, Солом'янчани перевіряли годинники. Останнє дядькове кукуріку лунало о сьомій ранку. А потім тітка Дора, яка відвідувала хворого, казала, що дядько вже кукурікає за звичкою. Йому йдеться на поправку. Балакали багато і різне. То прибігла сусідка і напівшепотом, озираючись на вікна, буцім комусь цікаво було підслуховувати її плітки, присягалися бабі-одарці, що минулої ночі воно проковтнуло радульський проволок, і жодна людиночка не врятувалася. Лише п'яний капота, проспавши ніч під вербою на автобусній зупинці, приперся додому у досвіда і зустрів замість своєї хати припорошену сніжком калабаню. То воно! ступило. А по провулку ніби праскою чи катком. Ні хатиночки, ні деревця. І вже провулок міліція оточила і нікого не відпускає. По дорозі до школи я завертав у радульський провулок за двійними рамами вікон, за посипаною фольговими блищиками ватою благодушно умивалися гладкі солом'янські коти. Капота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 що прокотився над Солом'янкою. Буцім десь близько стрелили з гармати. Не встиг я знову сховати голову в сон, як під вікнами загомоніло, загупало. Я виштеркнув голову в димар, прислухався. А воно ж, людоньки, отак от на мене суне, суне, наче танка у війну. Я вся обмерла і не цупала. І вже нічого не пам'ятаю, тільки тріск несусвітний, а то воно кумову хату перед себе перло. Яка танка! Далеко танці, чули ж, як стрелило. Гурка, що в музеї сторожує, у пригребиці протитанкове рожо стояло. З музею поцибрив. Думав, каже, дуло відпиляти на змійовик.